Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més pacients en llista d'espera. Un total de 83.500 persones, només precedida per Andalusia, amb 95.000, i seguida en tercer lloc per Madrid, amb 70.000. Segons es desprèn de la memòria de l'associació del Defensor del Pacient presentada aquest dimícris. Pel que fa a la mitjana de dies de retard, el rècord és per Càstig i Mancha amb 160 dies, seguida per Catalunya, amb 130 i Canàries amb 120. L'associació El Defensor del Pacient ha informat que 798 negiglències mèdiques van derivar l'any passat a la mort dels malalts, 106 més que el 2012, cosa que atribueix a les brutals retallades sanitàries. En la memòria de l'associació El Defensor del Pacient, corresponent al 2013, basada en les reclamacions que ha rebut, també destaca que hi ha hagut un total de 14.307 denúncies d'errors mèdics, 525 més que l'any anterior. La presidenta de l'associació, Carmen Flores, ha assegurat que la política d'austeritat del govern es tradueix en retallades de la salut i la vida dels pacients i ha advertit que aquestes xifres poden ser molt més altes perquè gran part de les negligències ni tan sols arriben a registrar. Pel que fa a l'origen de les negligències, el defensor del pacient ha destacat que 77 morts es van deure al fet que l'ambulància va arribar al domicili amb més d'una hora de retard o no va ser enviada. I uns altres 66 pacients van morir per infecció hospitalària perquè el centre no va complir les mesures necessàries d'higiene. Al seu torn, 149 adons van néixer amb alguna discapacitat per parts portats de forma inadequada. 93 persones van quedar en estat de discapacitat després d'una intervenció quirúrgica i 315. 315 pacients es van sotmetre a una operació de cirurgia estètica amb resultat insatisfactori. L'associació ha localitzat més d'un centenar d'afectats per depilació làser, 59 casos de contagi per hepatitis C i 31 intervencions d'oftalmologia amb mal resultat, sacualles o pèrdues de visió. Doncs, d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la demaigors tot un poble qui us parla i l'acompanyar Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de la crisi que fa alentir les obres de la flamana estació de la Sagrera i els veïns, doncs, És Lo, l'obra més col·lusal i possiblement transcendental que afronta Barcelona. La construcció de l'estació de la Sagrera no només té una importància capital per a l'arrelament definitiu de la xarxa d'alta velocitat ferroviària, sinó que hauria de servir també com a detonant de la reordenació urbanística del sector nord de la ciutat. L'època d'estrators econòmiques que estem vivint però ha castigat a Hondures un projecte que va ser consegut en un període en què les institucions que l'han de costar, és a dir, al Ministeri de Foment estaven de bonança. La conseqüència és que les obres s'han anat alentint fins al punt K durant l'any 2013 no se'n va certificar cap. En llenguatge de carrer, això implica que els treballs no avancen, els que es fan es limiten bàsicament a tasques de manteniment. Ja es dona per fer doncs, que l'estació no podria entrar en servei al 2016, l'última data d'inauguració anunciada oficialment. Davant d'això, fins a 7 associacions de veïns de barris limitros a la Sagrera han decidit dir prou consideren que aquesta aturada d'unes obres de tanta magnitud no només suposa un trasbals en el seu dia, sinó que també hipoteca els plans de transformació de tot aquest entorn. Per tant, ja han iniciat un seguit d'actes informatius que podrien ser el perludi de mobilitzacions en les pròximes setmanes. A tot això, les administracions implicades, des de Foment fins a l'Ajuntament de Barcelona, passant en part la pròpia Generalitat, confien que les obres es podran reprendre gràcies a un acord per refinançar el projecte que es va signar el juliol Una retallada en tota regla que s'ha traduït en menys sostes que ha passat de 180.000 metres quadrats a i 170 milions menys de pressupost per deixar-lo en total per sota dels 650. Per aconseguir aquesta rebaixa, s'ha reeducat el disseny del vestíbul de la infraestructura per fer-lo més auster, i s'ha descartat el saló coberta amb formes vegetals que havien de relligar arquitectònicament amb el parc que, a priori s'ha de crear a la zona. Tampoc es farà una de les 5 andanes previstes per a baratir despesa i alhora guanyar superfície comercial. Era la primera dècada dels 2000 i en plena eclosió de la pombolla immobiliària, l'estació de la Sagrera s'havia de pagar gràcies als aprofitaments urbanístics, les cèlebres plusvàlues del projecte. La crisi i l'encadiment sostingut de les obres van posar en qüestió aquesta fórmula i han obligat les administracions a improvisar una alternativa davant l'evidència que soles no poden pagar-ne la factura. La solució ideada doncs, és buscar inversor privat que aporti 350 milions d'euros a canvi d'explotar els espais comercials de l'estació durant 60 anys. La recerca d'aquest capital és ara mateix la prioritat. Entrem ja directament a conèixer què és el que passa als altres barris de, de Sant Andreu perquè s'està posant en marxa diferents projectes. A Sant Andreu s'ha inaugurat 16 equipaments nous en els dos primers anys de mandat del govern convergent. Ara l'Ajuntament prevé a executar una vintena més d'actuacions. Destacar l'adequació del cronòdrom, la reforma de la plaça de l'Assemblea de Catalunya a la Sagrera i la renovació del centre cívic del Bon Pastor. Parlem del centrecívi del Bon Pastor que serà un dels primers equipaments que renovarà la imatge D'aquí un any tindrà una planta més i serà més fàcil accedir-hi Una altra actuació prevista és la reurbanització d'alguns carrers del nucli antic d'aquest barri del Bon Pastor Aquestes obres doncs, ja han començat i ho faran amb un any de retard Les dues formen part del Pla de barris i ja estaven paralitzades per falta de finançament. Per això, els veïns les esperen amb moltes ganes. Tot i això tot i així, no estan conformes que al barri només s'hi executin projectes d'aquest pla. L'edifici del canòdrom també s'adequarà els propers mesos. Al final d'any ja hi treballaran empreses creatives i creadors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 A la resta de barris del districte també s'hi fan actuacions. A es reurbanitzarà la plaça de la Mainada, després de quatre anys i mig aixecada, a la Trinitat Vella, la zona de Porta Trinitat, mentre que Sant Andreu obrirà un nou casal de barri i a Baro de Viver s'iniciaran les obres d'un centre cívic i un espai per gent gran. D'aquest tema del centre cívic i de l'espai per gent gran de Baro de Viver en parlarem abastament avui. Però també volem entrar ara en plana cultural perquè hi han algunes actuacions, algunes activitats per comentar-vos, com per exemple el Sant Andreu Teatre que estrena l'obra de Viva Veu de la companyia Petit Comitè. El Sant Andreu Teatre, el conegut com s'ha del carrer Neopàtria número 54, us oferirà demà a les nou a la nit l'estrena de l'obra de Viva Veu de la companyia Petit Comitè. L'obra s'inclou dins la onzena edició de alçat, grup mix de música que interpreta a capella cançons de diversos autors i estils amb un punt en comú. Són melodies de gran èxit. Si afegim una excel·lent posada en escena, coreografies diverses i bones pinzellades d'humor, convertim un concert en un espectacle únic, que és el que podreu veure demà al Sant Andreu Teatre, i que es podrà reviure el record d'alguna cançó entranyable de les nostres vides. De viva veu és un espectacle en català, en castellà i en anglès que dura aproximadament una hora i el preu de l'entrada és de 9 euros. I deixem el Sant Andreu Teatre per anar a l'altre gran centre cultural i escènic de Sant Andreu com és la Nau Ivanov de la Sagrera que us presenta El Vigilant del No Res. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 estrena avui la representació de l'obra El Vigilant del No Res. Doncs us expliquem una mica de què va. Mickey és vigilant de nit, els dimarts en un magatzem de camions. Avui no és dimarts, però ell igualment fa la ronda del magatzem buit i l'omple de la seva vida, paraules a mig fer. Parla de la seva àvia a qui el fred de l'hivern va robar la mirada. La seva mare, el pare, la germana i la veïna del jersei d'angora color Ten número 24, amb qui es creua cada matí i de qui s'enamora analitzant les escombraries. Un amor irreal, impossible, invisible, que el porta fins a la frontera de la raó. I és que Miki és un personatge tan fosc, lúgubre i subterrani com còmic, poètic i colpidor. La durada d'aquest espectacle és de 70 minuts, és un espectacle en català i el preu de l'entrada és de 12 euros. Pels amics de la Uibanov, tenen un tenen un, des, un descompte del 50%. Podeu comprar les entrades fins a una hora de taquilla i la podreu veure avui, de mai dissabte, a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui, alguna nova edició del Tot un Poble. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè tot seguit continuem explicant-vos què és el que passa pels nostres barris. Una pausa i tornem. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I hem de dir que el districte de Sant Andreu. En aquests moments està fent una, un gran esforç de dignificació dels entorns de l'estació de metro de Baró de Viver. Per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic al gerent del districte de Sant Andreu, al senyor Salvador Coim. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliquen, què és el que s'està fent concretament per dignificar l'entorn de l'estació de metro de la línia Udavaro de Vive? Sí, a veure, per dignificar tot l'àmbit aquell, fem tres actuacions de les quals en aquests moments estem a punt d'acabar la primera, que és, ha de tot el que és l'accés pròpiament dit, amb la part d'engerdanyament, de deixar tot el tema de de plantació ben, ben col·locat, amb bancs. Uh -huh. Després, si recorden, tenen present l'accés, uh -huh. era tot de terra, amb sotracs, uh -huh. uh, fang uh -huh. quan plovia, etc. Tot allò uh, s'ha asfaltat, uh, s'ha condicionat per aparcament, uh -huh. s'instal·larà properament un, una estació de bici ben marcat, és dir, un lloc agradable, i fonamentalment el que es canvia és l'enllumenat. Uh -huh. Aquella estació, la, quan, quan es fa de nit, eh, quedava molt, molt, molt desevinent, molt fosca, uh -huh. amb una sensació d'inseguretat, que és la que volíem ara transformar uh -huh. i donar-li doncs una nova, una nova imatge i que fos doncs, allò, eh, agradable anar buscar el metro. Uh -huh. La segona actuació és eh, justament eh, la part de, darrere de la... De la de la boca del metro fins uh -huh. al vial de, del propi Nus de la Trinitat que passa per allà al costat uh -huh. allà s'instal·larà estem en fase de projecte i per tant properament podrem adjudicar l'obra es posa un, una instal·lació de eh, monopatins uh -huh. etcètera uh -huh. a dir, va enfocat a una mica d'una edat, si diguem-ne, juvenil. Eh? Uh -huh. I, per l'altra banda, es completa tot aquest accés i tot aquest entorn del metro amb la instal·lació de 31 parcel·les d'horts urbans, uh -huh. que també va adreçat a una altra franja d'edat, a persones doncs, que puguin fer un, un tractament ecològic de l'agricultura, un, una, una zona que no deixa de ser un hobby, un smart per a les persones... De... de més de 65 anys i això també donarà tant per, pel que fa a l'escape doncs assistència és a dir allà hi haurà vida com uh -huh. també per part dels horts urbans que allà doncs les persones que tenen una, plaça, una, una parcel·la d'aquestes i van quan el temps ho permet uh -huh. al matí i a la tarda per tant no serà un lloc isolat sinó un lloc que hi haurà vida i que hi haurà gent Sí, de fet, nosaltres hem pogut parlar amb els veïns i el que ens deien és que fèiem molts anys que demanaven que s'ha de cuesta d'aquest espai i ara sembla doncs, que aquestes actuacions el que fan és integrar l'espai dins el que és el barri de Baró de Vivert, no? Exacte, i això també ho complementem amb una altra cosa eh, que és eh, eh, arranjar, deixar també en bones condicions el pas subterrani que hi ha sotat poni, que s'accedeix també al barri sense haver de travessar mm. el passeig de Santa Coloma. És a dir, això connectar ben bé l'estació del metro que quedava separat i a més a més d'una forma doncs molt, molt, molt, mm. molt desagradable, diguem ne amb el mm. barri eh? que quegui tot integrat i en el fet que aquí hi hagi doncs això un flux un, d instal·lació molt adreçada al públic juvenil i l'altra a la gent més mm. gran fa que eh, farà que durant el dia eh, allà, sortir i no estigui sol o uh -huh. o mal acompanyat, no? Si al contrari. Uh -huh. Perquè nosaltres, quan hem estat parlant amb, el, amb els veïns, el que ens deien era que potser l'esquait no era una cosa que havien demanat, però sí la possibilitat de poder comptar amb una pista per poder jugar a futbol, no? Això... Sí, és que sap què passa? També anem molt condicionats per, per la per les dimensions de l'espai, eh? mm -hmm, uh, posar una instal·lació a gust del 100% dels veïns és absolutament impossible. A l'altra banda, també se'ns havia demanat una pista d'escape a una altra mm -hmm. part de, de, del, del barri. Mm -hmm. Pensem que tot és opinable eh? i res és essència exacta, eh? mm -hmm. però també que hi hagi una pista d'escape uh, en el que la gent pugui prestar aquest esport. Uh -huh. i que no estigui tocant els domicilis, també va bé perquè el sudell que pot generar o, o la Gresca, sense que que, que hagi eh, això a l'aix fonamental, uh -huh. doncs que estigui també, certament, una amic de, de, de, dels pisos, home, també, també anirà bé per la gent que, que viu en, els, en les cases, no? Uh -huh. És dir, tot és opinable, eh? Uh -huh. Tot és opinable i res és, és, és cert, però... Així que, que Ho han de, de veure Com un element positiu Aquest també eh? sí. uh, La dignificació d'aquests entorns De l'estació de metro uh, Significarien uns 830 metres quadrats Sí Sí, exacte eh? El que estem intervenint En aquests moments És al voltant d'uns 800 metres quadrats eh? uh -huh. de eh, I això doncs digue, digue. No, no, diguem, digue'm No, no, que anava a dir que aquesta primera fase, que la que estem acabant en aquests moments, doncs és una inversió de 313.000 euros. Eh? Uh -huh. I clar, doncs és una inversió important, diguem-ne. Uh -huh. És a dir, que podran estar contents els veïns a l'hora de poder utilitzar aquest espai. No? No. Home, és que contents el que volem és que estiguin segurs, eh? que tinguin aquesta sensació de que quan van a ser el metro no... Uh -huh no sigui, doncs, eh, un, un, un fet desagradable, si no, al contrari. Sí, perquè el que ens deien és que el barri quedava molt separat del que és l'entrada del metro i que, evidentment, doncs, a vegades alguna nit no s'havien atrevit a passar per aquella zona. No m'estranya, perquè és que, el, el que la sensació que et fa o que et feia és aquesta, no? Mm -hmm. Per això un element molt important és l'enllumenat. Eh? L'enllumenat ha de donar una sensació de què hi passa. Si a més a més mm. la jardineria que acompanya el, el pas de la gent doncs, està en bones condicions, doncs, també sembla que no hi hagi eh, mm. Si l'espai està ben asfaltat i marcat i net, també mm. és més difícil que la gent ho acabi d'embrotar, perquè al lloc que està net eh, no ets mai el primer de tirar el paper. No? Mm -hmm. Tot plegat fa que... que, bé, que lloc que sigui agradable. És això. Eh? Uh -huh. Després també hi havia un altre tema important a destacar al barri de Barodó i Bé, i és la construcció d'un nou centre cívic i l'espai de gent gran. No? Exacte. Què podem uh, dir? Que ja, doncs miri que ja, ja estem amb, amb obres, eh? el mes de novembre van començar les obres, uh -huh. uh, és, serà un, un centre cívic, això el dic, serà un orgull de la ciutat. Mm -hmm. eh, per les seves característiques arquitectòniques eh, serà allò que vindrà gent a veure eh, l'edifici. Mm -hmm. Però no només volem fer un edifici, un edifici macro i, i sostenible com serà aquest, sinó que volem que dins la gent hi pugui fer dir vida eh, i que sigui un centre realment per fer vida de barri mm -hmm. que el centres bé que actual doncs far les característiques. De baixoixos dels edificis no pot donar, no pot donar aquest servei doncs tinguem un, això, un, un, un centre potent per al barri del Pa de de Viver uh -huh. que es complementen també amb un espai per a la gent gran uh -huh. i a continuació i en aquests moments estem en fase de redacció del projecte executiu uh -huh. eh, tindrem una plaça d'auns 2.300 2.500 metres quadrats davant una, un nou espai uh -huh. verd, per eh, uh -huh al barri, és a dir, serà tot un complement, no? Uh, centre cívic, espai de gent gran i tot una, tot un, una, una plaça d'unes uh -huh. dimensions considerables que donen vida a, a dins i a fora del centre cívic. Que seria l'espai que es trobaria entre Quito i Tucumán. No? Ah, exacte, sí senyor. Uh -huh. mm, també el pressupost amb el qual l'escompte per poder realitzar el centre cívic i l'espai de gent gran? Sí, miri, el, el, el pressupost de la construcció del centre cívic i l'espai de gent gran és de 2.600.000 euros 2.600.000 euros uh -huh. i el de la nova plaça estarà al voltant d'un milió 400.000 euros, o sigui, tot plegat una inversió uh, de 4, números rodons 4 milions d'euros. Uh -huh. Eh, I això s'executarà doncs, al llarg d'aquest any. Preveiem que el centre cívic i l'espai de gent gran estigui disponible eh, dins del, del primer trimestre de l'any que ve. Uh -huh. o sigui, encara ens queda un any llarg d'obres i que a continuació, en paral·lel, puguem acabar eh, l'obra de, de la plaça i que tots tot eh, simultàniament es posa a disposició dels veïns. Eh? Uh -huh. Per tant, es tracta d'una de les actuacions eh, importants no, d'aquest mandat? Exacte. Diguem-ne que és de les, les inversions més grans que estem fent en aquest moment al districte. Uh -huh. eh, i, I realment ens fa il·lusió poder tirar endavant un, un projecte d'aquesta aquest, envergadura amb un barri en el que doncs, eh, ben ha patit dèficits uh, històricament, no? Per uh -huh. tant, doncs, uh, uh, voleu complementar um, um, també amb el que parlàvem abans, no?, d'això, uh -huh. l'accés, l'accessibilitat al transport públic, poder tenir uh -huh. un centre d'activitats de, de vida social del barri, doncs la veritat és que ens fa molt il·lusió de poder-ho tenir endavant. Sí, perquè moltes vegades parles amb els veïns i et diuen, ostres, és que nosaltres ens sentim una mica aïllats, no?, dintre del que és el districte. I clar, suposo que aquests espais per gent gran i aquest centre cívic permetran, doncs, realitzar diferents activitats que podran, doncs, fer que hi hagi més veïns que puguin accedir, no? Sí, home, pels veïns del poder hi tradicionalment, a la seva situació geogràfica, no ens enganyem, a la seva... tenen un cert aïllament, no? Sí. Uh, al polí d'uns dremig, uh, molt a prop del riu, a tocar del, del pont de Santa Coloma, i per tant, doncs ja, del uh. límit al límit ben de la ciutat, doncs poden tenir aquesta ascensió. El que uh. és, doncs, no, de, de, de, de, de que se senti una part i una part important no només del districte, sinó de la ciutat de Barcelona, i posar a disposició doncs, aquests equipaments que ja en el segle XXI hem de tenir, no? Uh -huh. I a més a més poder introduir eh, també elements de qualitat, no? De, uh -huh. de, de ciutat eh, smart, no? Ciutat eh, intel·ligent, que puguem tenir també uh -huh. qualitat, que permetin doncs, l'accés a a les tecnologies i a, a la informació en general i que puguem tenir doncs, eh, bé, qualitat, qualitat de vida eh? molt. Bé. Doncs, Salvador Coi, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui als nostres micròfons i d'aquest tema, de veritat i bé, doncs, segurament doncs, més endavant aniran apareixent d'altres informacions que, que aniran rectificant doncs, tot això que hem comentat i que valdria la pena doncs, que més endavant també poguéssim parlar amb vostè, no? Doncs d'acord, estic a la seva disposició. Molt bé, doncs, Salvador Coi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Uh, sembla ser que en aquest moments s'està treballant a marxes forçades per la dignificació dels entorns de l'estació de metro de Baro de Vivé, com també, i tal com ens afirmava ara mateix el gerent del districte, el senyor Salvador Coi, s'està doncs treballant també en la realització d'un nou centre cívic i un espai de gent gran que tindrà aquest barri, el barri de, de Baro de Vivé. Doncs que a les veus dels veïns no ens tornin a dir que se, se sentim aïllats, sinó que a poc a poc doncs es vagin doncs això, realitzant una mica els seus espais en aquest barri que val la pena que, pugui, que puguin gaudir entre tots. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa i tornem tot seguit. repiquen els tabals tronant. Demostrarem valor i determinació al cap de colla. però sóc valent i crido llibertat al vent. Jo sé que no estem sols, segur que també ho vols,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 Continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica la Fabra i acull una exposició sobre el món agrari a les terres de parla catalana i que s'està oferint fins al dia 31 de gener. Encara sou a temps de poder-hi participar i per tant de, par de parlar-ne d'aquest tema doncs, tenim a l'altra banda el telefònic i el coordinador de la Fabra i el senyor David Armengol, molt bon dia. Eh, hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, com s'està realitzant aquesta exposició sobre el món agrari? Doncs eh, pues mira, em sap molt de greu, però eh, jo no tinc res a veure amb aquesta exposició. Uh -huh. eh, mm, Bé, bueno, és que eh, eh, jo estic preparant una exposició, soc el comissari d'una exposició que es fa a la Fabra i Coats, uh -huh. d'art contemporani, a, a l'altre espai. I disculpa perquè sé que és directa, però és que no, no tinc res a veure amb la del món agrària. Suposo que ha estat una confusió en algun moment... Mm -hmm. Però, no sé, jo si vols eh, sé que es fa aquesta exposició del món agrari perquè Fabra i Coats incorpora diferents espais expositius, aquest mm -hmm. més vinculat a propostes populars i propostes que, bueno, que reflexionen una miqueta sobre, la, sobre el, el, el present i el passat de, de Barcelona i de Catalunya. Mm -hmm. I després hi ha un altre espai que és el Centre d'Art, que és on jo treballo, que és el Centre d'Art Contemporani, i uh -huh. on hi ha una exposició, en aquest cas, que va sobre el concepte de crònica, sobre, sobre uh -huh. els artistes que el que fan és eh, basar el seu treball en la construcció d'històries, no? com si fossin uh -huh. escriptors, i, eh, i treballen en aquest sentit. És una exposició col·lectiva amb vuit artistes uh -huh. internacionals i locals, uh -huh. amb tot un programa d'activitats que estem coordinant amb el Martí Manent. Uh -huh en aquest moments està realitzant el text Principis i sortides, oi? Sí, exacte ah, és. Sí. <ríe> Doncs quins, quins projectes teniu ara en aquests moments? Sí, doncs pues això, el, el, el programa del de, text Principis i sortides eh, uh -huh. dura eh, bueno, abarca tot l'any, no? abarcarà fins a l'estiu i llavors seguint, la, seguint un paral·lelisme amb el llibre uh -huh. planteja eh, cinc exposicions, una que és un pròleg que és la que està ara de Pilbita Kala que és un artista que utilitza el vídeo i que es pot veure fins al 19 de gener, uh -huh. i després eh, comencen tres capítols, no? com, ja dic, seguint una miqueta per la gent que ens estigui escoltant, seguint com la, com la idea de d'una novel·la, no? que hi ha un project uh -huh. que ho escrit, i després hi ha uns capítols on es van presentar els personatges i les, i les situacions i les històries, i, i ara, al 19 de gener, inaugurem el primer capítol, que està dedicat a la, a la crònica, no? a l'artista com una mena de cronista del present, de la realitat, la segona, que serà al març, perdona, està dedicada a la ficció. Mm -hmm. I la darrera, que serà el maig, està dedicada al, al concepte de manifest. Molt bé. I, com t'explicava, ara bueno, inaugurarem la de, la de crònica. Mm -hmm. Perquè ara, en aquest moment, ja el text principi de sortides, que durarà fins aquest diumenge, oi? No, el que durarà fins aquest diumenge és, la, és el pròleg, és l'exposició de Bill mm -hmm. I el 31 de gener inaugurem el primer capítol que és diu mm. Crònica, narració, història i subjectivitat ah, i que és el que et comentava que, bueno, que són tots artistes eh, com el Pere Llovera que és pintor que, que el que fa és com construir tota una sèrie de relats mig uh -huh. reals, mig ficticis uh -huh. a partir de la seva pintura o, o el Richard T. Walker que tu fa a partir de la música uh -huh. o l'Anna Garcia Pineda que fa el dibuix i una mica és, és aquesta la idea Per tant, estem parlant de cinc exposicions en una Sí mm -hmm. Això sí sí, com si fos un llibre, nos està ens agrada molt la idea d'entendre la tot el programa com un llibre de relats no mm -hmm. com de contes mm -hmm. on cada dos mesos es canvia no? com... mm -hmm. acaba un relat, comença un altre, però tot té a veure no amb una mateixa amb una mateixa estructura, amb una mateixa manera d'explicar, amb una mateixa manera de fer. Uh -huh. Doncs et passo amb la meva companya, Susanna que també té algunes preguntes a fer. Vale. Hola, David, bon dia. Hola, bon dia. Ja que aquest, aquest pròleg d'aquest programa d'art contemporani eh, ja quasi, quasi, arriba a la seva fi, no més, li quedan poc més a tres dies. Eh, no sé si heu pogut recollir les impressions que, que van percebent, que van captant els diferents visitants d'aquesta exposició sí. de l'Ivita Sí, la veritat és que bastant, perquè hem estat molt, tant el Martí com jo, eh, bueno, hem fet moltes visites, hem, tant a gent del context artístic com a, com a gent d'altres bueno, grups. No? I l'acollida està sent bona, uh -huh. perquè pensem que l'exposició de l'Ivita Cala és, és molt senzilla, és molt, seguint aquesta idea de pròleg, Eh, és, és molt breu. Són vídeos, ella treballa en vídeos, són vídeos molt curts, que duren 5-6 minuts i que el que fa és eh, generar com eh, interferències en, el, en la vida quotidiana. No? Hi ha, per exemple, un vídeo que succeeix a... Ella es disfressa de Blancaneus i va a l'entrada de Disneyland, París... Llavors, en vídeo, amb cama oculta, sempre grava una miqueta quin tipus d'interferències genera en el ritme quotidià. No? Allà, per exemple, la fan fora perquè no pot... Està dispersada de Blananeus i li diuen que ja no és la Blana de veritat perquè hi ha ja una hi, una, hi una actriu no hi ha una hi ha un personatge real per dir d'alguna manera que és el que paga Disney i que està dins del parc no llavors genera una miqueta com aquesta interferència i pensem que que l'exposició com em preguntaves, ha tingut bona acollida,ment perquè és perquè genera bastanta complicitat i empatia amb el públic no no és una exposició dura que hagis d'estar de, molta estona o de llegir molt, no? és, és bastant directe, que això ens interessava molt per començar el programa. Uh -huh. Ara us toca el diumenge, a partir de diumenge dilluns desmuntar tota l'exposició que teniu sí. i muntar en gairebé dues setmanes una nova. Sí. Com portareu a terme tot aquest muntatge i desmuntatge? Bé, bueno, eh, serà molt intens i la veritat és que ja fa temps que estem treballant no, amb, amb la següent exposició, amb els artistes, amb, amb tot l'equip no, del, del centre d'art i ja et dic que seran dies molt intensos però molt, molt xulos també de, mm -hmm. això del de, que tu deies, no, desmuntes una expo comences una altra, ja hem rebut les peces dels artistes de fora, no, mm -hmm. per tant ja les tenim al magatzem llavors es tractarà de tornar a pintar de, de començar a col·locar les peces al martillo som els dos comissaris, ja hem treballat sobre el plànol per, per tenir les peces ubicades, però, sí, seran dues setmanes intenses pel 31 de gener poder inaugurar la següent. Uh -huh. És una miqueta més complicada, perquè és col·lectiva, llavors hi han vuit artistes, no? i cadascú pues, amb les seves característiques, i ja, ha... per exemple, en el cas de la Pilbita tot era vídeo, uh -huh. i ara el que farem és ensenyar una exposició molt més... Eh variada en aquest sentit, no? perquè hi haurà pintura, hi haurà fotografia, hi haurà vídeo també. Hi ha una peça de l'Antoni Ortega que s'ubicarà en el pati de la, la Fabra i Coats, per tant estarà a l'exterior, també generarà una relació més directa amb, amb la gent, no? és, una, és una senyalètica nova amb un text, que ja ja veureu, però diguéssim que l'exposició també sortirà de, de la sala pròpiament mm -hmm. dita. Són vuit artistes que he escollit? Són tots d'aquí, de fora? Sí. Què ens pots dir sobre ells? Mira, doncs són... nosaltres eh, entenem amb el Martí Manet, al no? centre d'art, també, com un, com un espai que ha de, ha de donar veu, no? ha de donar visibilitat a artistes locals, perquè, perquè treballem en el context local, i després també ha de ser capaç d'ensenyar de, obres d'artistes internacionals, coneguts, que potser no han exposat massa a Barcelona, Catalunya, Espanya. I llavors és bastant equilibrat no? el, el llistat d'artistes. Tenim la Diane Artus, que és d'Alemanya, la Patricia Esquívia, que és de Venezuela, tot i que viu a Madrid, l'Aurelien Fromen, que és francès, viu a París l'Anna García Pineda, que és d'aquí... Bueno, és catalana, però en aquests moments està, està visquent a Berlín. Toni Johannessen, que és un artista de Noruega. Pera Llovera, que és un artista d'aquí, de Barcelona. L'Antoni Ortega, que també és de Barcelona. I el Richard The Walker, que és un artista i músic eh, britànic, però que en aquests moments està vivint a San Francisco. Mm, els, els convidem a tots a venir, per tant com tu deies també seran setmanes molt intenses d'estar muntant, d'estar treballant amb ells de... bueno, perquè també la idea del centre d'art és que sigui un espai molt de present no? treballes amb artistes no estàs treballant amb Picasso estàs treballant mm -hmm. amb, amb artistes joves o altres més, més consolidats però que, que genera una relació molt interessant no? I de treballar amb ells a les sales i després d'inaugurar junts mm -hmm. i el punt en comú que coneix aquests vuit artistes serà la crònica Sí. La crònica, com una manera d'entendre de, la narració, uh -huh. no? Com comentava el teu company, el programa, el text, Principis i sortides, eh, se centra sobretot en el treball de, textual, no? En el treball, que, les, les relacions que té l'art amb l'escriptura. I llavors, per això, cada capítol analitza una forma d'escriptura concreta. En aquest cas, la crònica, que és la primera, no? Que seria com l'aproximació a la realitat, Pues des d'aspectes més biogràfics des d'aspectes més, no sé, un artista que investiga un lloc concret i ens l'explica eh, imagina't pues, això, no? exemples fora de l'art com el periodisme com, com la biografia, com tota una sèrie d'elements de, que tenen a veure amb l'art i que tenen a veure amb la manera com l'art ens explica el nostre entorn no? ens permet establir lectures sobre, sobre les coses que ens envolten molt vale. bé doncs, David Armengol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquesta exposició, que evidentment, s'allargarà fins a ben bé a l'agost, no? Sí, tot el programa, eh? O sigui, hi haurà un altre canvi, com ara uh -huh. la de Crònica. El Crònica acabarà el 16 de març uh -huh. i una mica com passa ara, no? Tindrem 10 dies, dues setmanes, tornarem a inaugurar una altra, que uh -huh. es dirà fixi... bueno, Fugides, que uh -huh. té a la ficció, però sí que tot el programa acabarà a l'agost. Molt bé, doncs esperem que els nostres veïns i veïnes s'acostin al recinte de la Fabra i Coats per poder gaudir d'aquestes exposicions. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Fins una... Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit aquí en aquest programa. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que fem és parlar de cultura perquè el que tenim aquí a vora nostra, aquí molt a prop dels nostres estudis, és precisament la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, i volem parlar amb la seva directora, la Emar Mangot. Molt bon dia. Molt bon dia. Com ha anat aquesta entrada d'any? ja comencem a tope aquí, <ríe> Molt bé moltes ganes d'aquest que serà el nostre segon any com a biblioteca Amiga, Això s'ha de celebrar eh? Sí, el mes de març ja us avisarem <ríe> Molt bé, <ríe> doncs explica'ns què és el que teniu per als propers dies? Doncs bé, nosaltres hem Començat, vam començar a, a la setmana passada una mica i amb mm. les activitats, a reprendre les activitats tant infantils com de joves i de per públic adult. Mm -hmm. Doncs mira, que uh, aquesta setmana comencem els divendres, mm -hmm. durant quatre sessions, després veurem segurament en continuïtat, però potser canviem de dia, eh, amb una voluntària que ens farà classes d'àrab, tant per nens com per joves. Ah, doncs, que havia una demanda així també per part de... Bueno, de part de gent uh -huh. i és amb inscripció prèvia és una persona que, bueno, que viu al barri que treballa al Fort de pa de Trinitat Vella i uh -huh. farà, farà les classes d'art tant pels nens com per joves Això pot ser molt interessant perquè sí. aquí al nostres barris, sobretot el que hi és molta immigració no? uh -huh. bueno, És una mica per no perdre les arrels no? doncs, també per conèixer els nens eh, el tema de l'àrab i, uh -huh. i així tenim moltes ganes de començar després també continuem amb els tallers que fem els dijous de lectura en veu alta dels nens més petits de 6 i 7 anys que serà, continuaran aquests dijous, més endavant ja farem per més grans uh -huh. i estem llegint eh, contes tradicionals eh, com el Patufet, la Cigonya i la Guineu doncs són per també vincular-los amb el cicle de Liberar, que és un cicle que es fa a les diferents biblioteques de Sant Andreu i amb els certs recursos pedagògics que aquest any, en commemoració del 1714, doncs, es treballen es treballa aquest fet no? uh -huh. i nosaltres com a biblioteca vam pensar que els contes tradicionals, els contes populars catalans era una bona manera uh -huh. d'incloure-ho i seguirem amb, aquest, amb aquests tallers. Uh -huh. Després tenim com, com les activitats d'adults i tenim el dia 23 el dijous de la setmana que ve uh -huh. una xerrada que es diu recursos per millorar la teva vida i ve una psicòloga que, doncs, que ens parlarà una mica de, de què puc canviar què puc fer per millorar bueno doncs no és cal la inscripció prèvia i bueno, hem fet a veure com, com va no? per agafar forces per aquest any. Uh -huh. I després també tenim el dia 30, uh -huh. seguint amb el nostre, amb el nostre centre d'interès en moviments socials que tenim aquí la biblioteca, hem uh -huh. una xerrada sobre la situació d'Egipte i Síria. Uh -huh. I bé, vindrà Marc Almodó perquè és periodista i la de Bragulat de Sodapau. Uh -huh. I seguint també una mica amb el centre d'interès, vam engegar el mes de desembre i continuem durant tot, tot aquest trimestre i fins al juny. Un grup de lectura, nosaltres tenim un club de lectura ja que es llegeix lectura general, bueno, de tota uh -huh. temàtica, però hem fet un grup molt específic que es diu GLA, que és un grup de lectura uh -huh. activa i està relacionat amb els moviments socials, relacionat amb el centre d'interès. Queden inscripcions, la gent es pot inscriure, tenim un bon número de persones, però tenim unes temàtiques molt, molt interessants, no? Bé, uh -huh. algun mes, no diem encara quant, perquè així la gent doncs, pot venir, vindre a l'Arcadi Oliveres, aquí a la biblioteca i bé, doncs encara hi en inscripcions obertes i crec que és molt interessant, es fan els dimarts uh -huh. a les 7 de la tarda Els i un cop al mes, eh? un cop uh -huh. al mes. aquest molt. mes és el dia 28 uh -huh. D'acord, doncs Emma si sembla en un altre moment continuarem parlant de quines són les activitats i els actes que realitzen des de la biblioteca perquè evidentment durant tot el mes la gent podrà gaudir d'aquests actes i passar-se per la biblioteca i també doncs, participar una mica en aquest grup de lectura activa que s'ha format fa molt poc, no? Sí, molt poquet. Al mes de desembre vam tenir el primer, la primera sessió. Uh -huh. Doncs ens retrobem ara en un altre moment. Molt bé, moltes gràcies. Que molt bé. Vinga. Vinga bon D'acord, doncs el que fem ara mateix és una nova pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fons ara. T mai sols So fills de la veella Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Doncs en aquests 5 minuts que ens queden volem parlar del punt d'informació juvenil Garcilaso perquè us està oferint aquests dies una exposició itinerant que porta per títol Acabes l'ESO, ja saps què faràs. Parlem amb una de les responsables precisament del punt d'informació juvenil Garcilaso, com és l'Helena, molt bon dia. Hola, molt, molt bon dia. Doncs explica'ns, què és el que pot veure la gent en aquesta exposició Acabes l'ESO, ja saps què faràs? Mira, aquesta exposició forma part d'un projecte que està adreçat a tots i totes les joves de la ciutat de Barcelona. Sí. Llavors, aquí el que oferim és informació sobre els diferents programes, de, sí. bueno, com els programes de qualificació professional, de proves d'accés, batxillerats, cicles formatius... Sí. És l'oferta educativa de la nostra ciutat. Sí. Llavors, això ho oferim durant... Eh, dues setmanes, va començar aquest dilluns fins al uh -huh. divendres 24 uh -huh. i a la vegada estem oferint unes xerrades informatives uh -huh. dintre d'aquesta campanya que forma part d'un trimestre que és de gener fins al març uh -huh. i la fem juntament amb tots els punts d'informació juvenil de Barcelona uh -huh. i la gent que ve aquí al punt d'informació que és el que els diu oferiu? que és el que de, us demanen? Bueno, nosaltres com a punt d'informació estem per això, no? per donar mm -hmm. informació, orientació i assessorament de tot tipus, de temes laborals, de temes de turisme, d'acadèmics, sobretot perquè nosaltres som assessores acadèmiques, de salut, de tot. Eh, llavors, amb tot el que ens preguntin, nosaltres el que fem és... Informar i orientar al jove de 12 a 35 anys en tot el que puguem, fins i tot els pares que s'adrecen també per preguntar de cara als seus fills. Uh -huh. Perquè tu mateixa ara ens deies que hi ha el PQPI, que hi ha en diferents cicles formatius... Mm, la gent, que és el que ve a buscar alguna vegada? Bé, bueno, el que més potser ens pregunten com ara de cara al març eh, comencen a obrir-se les inscripcions, abril, maig mm. i juny. Eh, llavors, bé, bueno, què puc fer no, ara, mm. després de l'ESO, o què puc fer si no acabo això? Mm. o què puc fer eh, si ja tinc batxillerat. Mm. Després ja vénen les èpoques de l'opertura de les inscripcions de la universitat. Mm. Llavors, clar, és més juny-juliol. Sí o sigui, mm. va per mesos, realment. Perquè la, la, que la universitat encara crida l'atenció als joves que s'interessen pels estudis o hi ha altres maneres de, de, altres estudis que tenen també més sortida? els interessen més? Bé, bueno, la universitat encara segueix eh, d'una opció de sortida laboral exacta com, com més millor que no la, la de només quedar-se amb un graduat o només quedar-se amb un batxillerat. Uh -huh. Però, clar, les opcions de, de poder accedir a una universitat pública o poder accedir a, depèn de quin tipus d'estudis, de, sí que potser és més... s'ha acotat una mica. Uh -huh. El que sí que és nou és això del PQPI, no? O sigui, fa poc temps que, que és en marxa. Bueno, ja fa uns anys que està, el que passa que sí que s'han anat canviant, eh, els noms, però això és com una alternativa d'estudi, és formació no arreglada, sí. però, bueno, està dintre del sistema educatiu, que és això, no?, per tots els joves que no han obtingut el graduat en l'ESO, que ja tenen 16 anys, sí. és com una alternativa, se'ls ofereix una... Una formació professionalitzadora a la vegada d'una formació bàsica. perquè mai se'ls deixa d'enseyar, doncs, això. No? la llengua, com s'escriu les matemàtiques, mm. català, castellà, llengua estrangera. Mm -hmm. Són unes nocions bàsiques que s'han d'obtenir sempre. Donc una meva companya Susanna que té alguna pregunta a realitzar. Hola vale, Helena, Hola, Hola. Bon dia. Bon dia. Hola. tenint en compte aquesta situació de crisi que molts joves que havien deixat els estudis i que no havien aconseguit el seu títol en graduat d'ESO us trobeu que també hi molts joves per, aquest, per assolir aquest, eh, aquesta titulació i continuen estudiant? Sí, la veritat que sí, sempre ens trobem que és el que... Passa, no? que després d'aquesta petita edat d'adolescència, no? a partir dels 17, fins i tot més, no? mm -hmm. 19 anys, s'adonen que realment no han aconseguit res, que realment si no estudien o no tenen cap tipus de formació no poden arribar a, a ser el que els, els pot agradar o el que ells vulguin. I llavors, clar, és quan s'adonen que sí que han d'estudiar. Mm -hmm. I bé, bueno, n'hi ha aquestes opcions PQPI o proves d'accés, perquè, per exemple, quan ja tens els 19 anys pots accedir a un grau superior directament fent una prova d'accés al grau superior. No fa falta que te'n vagis a fer un PQPI o... Bé, bueno, n'hi diferents opcions, o sigui, alternatives n'hi És a dir, que tinguis l'ESO, no el tinguis tinguis batxerat o no el tinguis o tinguis qualsevol de les teves aptituds, si t'adreses aquest punt d'informació juvenil del Centre Garcilaso, us informaran i que és important no deixar mai d'estudiar i no deixar mai de formar-se. Sí, sobretot ara en aquest moment de crisi, que és el que tu deies abans, clar, ens trobem que com no n'hi ha treball, ara és el moment més important per poder, poder formar-te si ara no aprofites, clar, després quan n'hi hagi treball, potser tu no t'agafen perquè no tens res. Uh -huh. No has aprofitat aquest moment d'ara no? per poder formar-te i oferir total que més o menys tu t'agrada i pots oferir de tu. Uh -huh. I la gent que sigui interessada en aquesta exposició i en les xerrades que realitzeu, com es poden posar en contacte amb el punt d'informació juvenil Garcilasso? Bé, bueno, ens poden trucar o enviar un mail al nostre telèfon, és el 93-256-2959, mm. que és a l'Espai Jove Garcilaso, mm -hmm. preguntant pel punt d'informació juvenil, i si no, el nostre correu electrònic és piggarcilaso, p garcilaso, arroba bcn.cat. Molt doncs, Helena, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que els joves que vinguin a veure-us doncs, que vagin una mica més orientats. No? <ríe> Molt bé, moltíssimes gràcies a Moltes vosaltres. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Eh. Molt bé, doncs ara el que fem és anar directament a la nostra habitual agenda. Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Doncs, per comentar-vos algunes coses, hem de dir que la Fabra i Coats acull una exposició sobre el món agrari i les terres de Parla Catalana, que el Centre Cultural Can us ofereix l'exposició de pintura, figures i natures d'Àngel Martínez, la Nau Ibenòfos acosta l'exposició Mali, Sentimiento Africano, l'Espai 30 de la Nau Ibenòfos es us oferiré l'exposició passejada fotogràfica per la Sagrera i poca cosa més. Així que ho deixem aquí, donem les gràcies al Francisco Miguel i a la Susana Avila per haver estat en el nostre programa d'avui, i tornem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!